Ez bat ere, ez gure artean uh, uh, mintzatu gira eta biskat baloratu dugu kertzatutakoa. Mm -hmm. uh, gure txateko gauza pozitioa izan da, aleen errandutan bezala. Erritarri dutelakoa uh, berriz ere eta horbede den haien botza baliatua izango baita. Eta eta gure ustez hori da importantena. Uh, baliatu du uh, uh, utx, utx egite bat bat. Uh, Uh, Jukuriaz pitxikaran uh, gabe hauteskunde uh, uh, kanpainan bo buletzinaak baziitularrika, baikiien uh, etzila ontzen in primatoak izan, eta eta hor uh, baliatu du Jukuria hori ba azkenian uh, bere, bere ganatzeko boska guxiak uh, azken euneean kondaketa gabeean.